Розділ 20. П'ять постатей йшли рівниною без жодних ознак життя. Місцями вона була брудно-сірого кольору, місцями брудно-коричневого і скидалась на пересохле болото, хоч без рослинності, зате густо посипане кудрявою. Віяв холодний вітер, над заходу цей краєвид діяв гнітюче. Він замикав процесію і відстав від інших. Вітер обпік Артурові очі і вуха. Груди болісно стискалися, вдихаючи розріджене повітря, та ще дужче допікали думки. Фантастика! сказав він, і його голос. Загримочив у вухах. Звук тут поширювався дуже погано. «Справжня діра», – погодився Форд. «Набагато цікавіше порпатись у смітнику». Він був страх, який люди. З усіх екзотичних, недосліджених планет, де вирує життя, обрати цю. Та ще після п'ятнадцяти років заслання – хоча б якийсь жилюгідний абориген. Форд зупинився, підняв грудку мерзлої землі. Під неї не було анічогісінько цікавого, заради чого варто було б хатись сюди з такої далини, подолавши відстаню кілька тисяч світлових років. «Ти не розумієш», – стояв на своєму Артур. «Та я ж вперше в житті ступив на землю, іншої планети. Чужий, незвіданий світ. У жаль, що він виявився таким нудним. Триліан зіщулилася і засунула руки в кишені. Вона ладна була заприсягтися, що краєчком ока щойно помітила якийсь рух. Але коли озернулася, позаду біліли лише обриси їхнього золотого серця. Усе було тихо. Із сусіднього пагорба махав рукою заход. Він видавався збудженим і щось гукав, але через вітер та розріджене повітря слів не можна було розчути. У міру наближення пагорб набував правильних обрисів. Це був, власне, не пагорб, а кратер футів 50 у діаметрі, до кратера лежали якісь червоні й чорні шматки. Форд зупинився і підняв один з них. На дотик він нагадував мокру гуму. Жахнувшись, він збагнув, що тримав у руках. Свіже м'ясо шалота. На вершині кратера їх чекав заход. «Погляньте!» Він вказав «У центр кратера». Там лежали рештки кашалотового тіла. Йому можна було лише позаздрити. Він прожив надто коротке життя, щоб встигнути розчаруватись у ньому. Настала тиша, яку порушувало лише спазматичне дихання тріліан. «Сподіваюсь, ти не збираєшся його поховати?» – запитав Артур і відразу ж пожалкував про свої слова. «Ходімо» сказав Заход і став спускатись у кратер. «Куди вниз?» Триліан аж засіпало від огиди. «Егеш!» – кивнув Заход. «Ходімо, я вам дещо покажу». «Нам і звідси чудово видно!» – запротестувала Триліан. «Та ні, не решту кашалота!» – пояснив Заход. «Ходімо!» Ніхто не рушив з місця. «Подімо ж...» – наполягав заход. «Я знаю, як потрапити в неї». «У неї?» – жахнувся Артур. «Звичайно, всередину планети». Від удару падіння кашалоти відчинився підземний хід. «Я поведу вас туди, куди п'ять мільйонів років не ступала нога людини». «Уперед! Уперед! Углиб часу!» Марвін... Знову почав щось іронічно мурликати. Захід